Зараз плачу за все. І цей погляд, як погляд Махамбета, пройде повз мене, лишивши тільки слід у моїй душі, гострий, болючий знак. Але ми кожен окремо, розвійні вітру, мусимо нести важку свою ношу, доки живі. Допоки в нас наш народ, допоки бачимо світло і дихаємо. Знову зрада. Знову донос і знову мій життєвий програш. Скільки вже бувало і скільки ще цього у мене попереду, далека пустеля на березі солоного Каспію, відірваний від будь-якого культурного життя клаптик землі, на якому коротати кращі роки свого життя у ненависному солдатському вбранні. Попереджали мене. Не займай того Ісаєва, не лізь не в свої справи, нехай собі як хочуть, так і живуть. А тобі стане. Ні, я тільки таки вперся зі своєю правдою, не стерпів такого приниження для свого друга, таки видавився, що той Ісаєв задивився до його дружини. Я став на дорозі, не хочу зла, не хочу неправди в людях, не терплю зради. Що було далі? Донос прапорщика Ісаєва, що рядовий Шевченко користується надмірною свободою, ходить у цивільному вбранні, малює портрети навіть урядових осіб, попри заборону властей, і що тут йому попускають в усьому, і живе він не як солдат, а як хоче. Таки знайшлися у цих далеких, нелагідних краях люди, що, зрозуміли мене, допомогли, опікувалися мною, як могли». Кілька місяців в Оренбурзі я справді жив, як хотів. Може, були кращі часи мого солдатського життя. Волковник Карло Іванович Герн узяв мене до себе на квартиру. Скільки я малював тоді. Яке гарне товариство забралося тут. Вислані сюди поляки, Залеський, Сираковський, Станевич. А і Вонженговський. Навдови цікава і... Благородна людина цей герн, і все ж я не дав поганити ім'я товариша свого щирого. Хтось би сказав, а який святенник вишукувався. Чи ж ти сам чистий перед світом, чи маєш право комусь дорікати? І так і ні, скажу я, як на загал. То так. Яким я був, коли потрапив у світ? Сільським хлопчиком, спраглим до пензля і олівця. Усього люди навчили душу чисту, дитячу, ще в багно втоптували, а потім самі і підсміювались. Чи ж не між вами, друзі недруги мої, я так упоганився, що й сам не знаю, чи був я чистим коли-небудь, чи ні. Інколи ніби бачу, як з тої біди сільської. Але ж людського щиросердя взяли мене колись поміж себе у той великий світ, вивели на дорогу і посеред неї поклали тяжкий великий камінь, і тільки я наблизився до нього тут об нього і розбило моє серце юнацьке, щире і правдиве. І відтоді пішов я плутаними стежками, бездоріжям, і проклинав не раз долю свою і цурався, сам своєю убогою грішної душі. А світ із друзів моїх лихих ще і дивувався, чого протискаюся, кудись пнуся. Лише з часом і з віком приходить осмислення і розуміння чогось, що у нас самих давно вже існує, тільки не проросло. Та зненацька пробивається зелений пагінець, і бачимо, і знаємо. Ось зараз. Біда упала на мене, бо я знову втратив обережність, знову забув, що світ лихий і жорстокий скрізь, і що я той самий кріпак, якого були викупили, а тоді знову в кріпачину віддали. Художник я чи поет, то для когось, а насправді для всіх той же кріпак. Тому і засудили мене на солдатщину, тому і тут засудили на форт, Новопетровський. Я став інший. Та видно знання і осмислення одне, а почуття і пристрасті, не в людині я інший і той самий водночас. На мить забув про своє кріпацтво, забув, що я не рівня тут нікому. Ось і скінчилось. Горе, що в людині живе, словами не розкажеш нікому. І все ж треба якось розважати душу, бо так їй хочеться, так просить вона хоч слова тихого, ласкавого. Трапилося стільки гарних людей, стільки щирих і добрих, і все ж нікого, хто був би десь моїм, весь для мене, кого шукаю упродовж життя, сам того не відаючи». Треба було свого часу зробити крок, одружитися, мати за собою щось певне, але ж ні. І виріс на чужині, і сивію в чужому краю. І час минає, і все більше вертаються думками на Україну, а не в Петербург, до початків своїх, до дитинства».